Gyűlén. És akkor mielőtt kezdenénk, nem ismeritek Bill-t talán, vagy láttátok a konferenciákon. Ő, ő már régóta itt van Magyarországon, és Szent Diegóba volt eredetileg, és onnan jött ide szolgálni Magyarországon, és nagyon szereti az ulaknak, nagyon szereti így a, a magyar, magyar gyűléket. Budapesten szolgált sokáig, és aztán Bajára költözött. De ő ilyen, ahogy... Látom, ő megy az országba, is mindig valami eszébe jut, és imádkozik ott, és tovább megy, és aztán végül hirtelen ott van egy gyülekezet, ahol korábban imádkozott. Úgyhogy csak néhány, kérte, hogy egy néhány szót hadd el hogy mi volt így a szívébe. Úgyhogy Mike Léci gyere fordítani, hogy jó, és a bibliaórázunk, ezt akkor Györgynek kérem, I planned to share this in Hungarian but God's merciful. Volt tervezni, hogy magyarul fogom ezt megösszefogni, de Isten irgalmas. You guys have enough tribulation in your life without my Hungarian. Én nem nem szükséges az életetekben még több gyötördés a magyarom miatt. I moved here to Hungary 12 years ago. 12 évvel ezeröt költöztem Magyarországra. God has spoken to my heart to leave San Diego and come to Hungary. Én azt mondta, azt mondta, hogy hagyja el Szendégot és költözzek Magyarországra. for him to give me a specific, you know, city. That would be nice, you know? Vártam arra, hogy, hogy talán adni fog egy konkrét várost, ami jó lett volna. And finally he said to me, look, I gave you one more piece of information than I gave Abraham. I didn't even tell him the name of the country he was going to. <laughs> és, és azt mondta volt arra követően, hogy figyelte egy infóval többet kaptál már most mint Abraham. Ő neki még az országot sem mondtam meg. So I ended up in Budapest, of course. Úgyhogy így kerültem Budapestre. And um, it's interesting, today I'm driving up here and there's no one on the road. Ez elég furcsa volt, érdekes volt, hogy ahogy ide vezettem Budapestről, senki nem volt az utakon. And I, and I thought today I'm like, oh, everyone's with their family. És, és úgy gondoltam, hogy ó, hát akkor minekki a családdal van. But I'm single and all, all the all the Christians in Hungary are my family. De, én, de én egyedülálló vagyok és. Az egész országban, az összes keresztény az én családom. When I first came here, moved here, uh, for two years, I was ministering in Sombathe every week. Amikor legelőször, amikor ide költöztem, két éven keresztül, minden héten Sombathelyen szolgáltam. Yeah, every Saturday I went to Sombaté. <laughs> minden szombaton, Sombathelyre mentem. Anyway, and there was a small group that had come out of another church and I was teaching every Saturday there. És volt egy, volt egy másik csoport, ami a gyülekezetből jött ki, és ott tanítottam minden szombaton. And I would take an intercity, and it would stop in Jörg for two minutes. Uh, I would take an intercity train. Oh, uh, egy intercity vonatot uh, kaptam mindig az alkalomra, és minden alkalommal meg minden and helyen. And Jörg is so important, it waits here for two minutes. <laughs> annyira fontos, hogy kettő percen keresztül várakoztunk. And I'm, I'm there, and God just spoke to me, and he said, I want a Calvary Chapel in Jörg. Isten, Isten szólt hozzám és azt mondta, hogy én szeretnék egy Golgot a júlekezett egy görben. Ez probably about 10 years ago. Ez körülbelül tíz éve volt. And so I'm like, okay, that's cool. És azt mondta nekünk, hogy oké, okay, ez ez nagyon jó hangzik. What's my part in this? Mi lesz az én részemben? Um, so I thought, well, in the past I'd go to a place and sort of, you know, uh, spied out the city, his name, and God would show me things és én úgy voltam, hogy úgy jó, akkor eljövök ide, jármo város körülnézek is, és, és úgy volt, hogy isten majd veszény fog hozzám. So the next Saturday I took an earlier train out to Győr, so I'd have two hours to just walk around. A következő szombaton egy két órával korábbi vonatot uh, vonattal jöttem, hogy legyen idő a városnézni. And I'm expecting God to És én arra számítottam, hogy majd isten mutat valamit. The whole two hours I wandered around this town és két órán keresztül jártam a várost, and it was like a black cloud or fog was on top of me. Olyan volt, olyan érzésem volt, mintha egy ilyen sötét, fekete köd lett volna a fejemben. It was summer, it was beautiful weather, but it was just like this pressure on me. Nyár volt, gyönyörű volt az időjárás, viszont, viszont egy ilyen nyomást éreztem magamon. When I got back on the train to Szombathely, I'm thinking, what was that? Amikor fölültem a vonatra szomjat hely felé, akkor azon amúrokatom, hogy ez mi volt. Satan can be successful with me if he's subtle. A, a, a Sátán úgy is sikeres lehet, hogy ha ha ha ilyen uh, ilyen, ilyen apróbb, apró apró kirembe hatásosabb fajta kirem, but direct does not work, <laughs> because I can figure that out. This is something, this is a spiritual attack. De, de amikor, amikor konkrétan remtél, akkor az őneké nem is megpróbáltatás, mert az térső So I'm thinking, God spoke to me. I got attacked. Satan must be worried. Mert <laughs> én úgy gondoltam, hogy Isten szólt hozzám, ide jöttem, szántam megtámadtuk, hogy valószínűs aggodalomkéne. So two days later, I came back out to Jura. I was determined to figure out what's what's going on here. <laughs> Két nap múlva visszajöttem Győrbe és kiakartam deríteni, hogy mi folyik itt. And it went around the city, and it was totally different. It was sunshine spiritually too. <laughs> <laughs> uh, mind az időjárásban, mind pedig uh, lelkileg nagyon különböző volt. Ez napos volt, az idő és jól érezteni. like, beautiful town, great condition. You know, nagyon know, szép city. város, nagyon jó körülményekkel. You know, there's a McDonald's, that's a plus. Van <laughs> <laughs> <laughs> egy, már egy megkés, ami egy, egy jó dolog. I'm joking. nem, nem. Az amerikaiaknak az állás. No, so, I just got back on the train and I was like, okay, this guy's going to do this, you know. I akkor tudtam hogy igen, Few weeks later I talked to a young man who grew up in Győr but was studying in Budapest. később beszéltem egy fiatal srácsal, aki Győrben nőtt fel, viszont Budapesten tanult. I like, "Please, there's nothing for youth in Győr, please." So I grew up there. please, <laughs> az nincsen semmi, ott nőttem fel. But I think maybe it was sometime later that year, or a year later or so. I think um, uh, Yanni was pastoring in Tatabanya. Uh, egy később, uh, el, éppen a year later, for a And I just mentioned to him, "It would be great if there was a Yanni." Yeah, yeah, yeah. And he was. You know, I said, "You know, it would be great if there's a. You know, I think we should have a Calvary és arra hogy hogy milyen jó lenne hogy Győrben yeah. is lenne egy golgotha. És azt like as soon as is solid stable. hogy amint itt a stabil és és megállósajátlában akkor megyünk Győrbe. És én szóztatom meg veletek, mert ez a, ez a gyülekezet itt ez Isten ötlete volt. Let's be honest with ourselves, we always like to think it's God's idea. <laughs> és, és legyünk ösztönítve mindig úgy, úgy szeretünk gondolkodni, hogy ez Isten ötlete volt. But I'm De én most idea. 100% convinced it's biztos vagyok benne, hogy ez Isten ötlete volt. My pastor pásztorom in Baja has a favorite verse. Én Baján, őn van egy van egy kedvenc ige verse, John 16:33 it says, In this world you will have tribulation. He said, but be of good cheer, I've overcome the world. Be of rejoice. A yeah, but, be of a good cheer, I've overcome the world. And uh, speaking of tribulation, the last time I sang Junior and was here in last summer at the baptist church in <laughs> petibucsu. <laughs> és a, a gyötremekről beszélve az legutolsó alkalomkor itt voltam, akkor akkor éppen Petibucsu sétoyán voltunk. Besides the fact that there were 300 people there, I think they were all either pastors or missionaries or people who love the Lord. És és azt tapasztaltam, hogy 300 ember vagy vagy pásztorok voltak, vagy szolgálok, vagy olyan emberek, akik szeretik Iest. And like we're singing this at a memorial service. Mi mi este nekeljük egy egy megemlékezésen és I thought to myself, Death, your victory? Én, És én nhậnottam, hogy hogy a halában halálban van a győzelmünk. It was just so obvious. És és annyira nyilvánvaló volt ez ott. Sám. So, anyway, ennyi. Wow, köszönöm szépen. setup. <laughs> milyen, milyen érdekes az, hogy hogy aztán Isten mégis csak hamarabb csinálta. a a győri gyülekezetet, mint a, mint a tatabánya megállt volna a lábán. Mm -hmm. tényleg. Tényleg, mert aztán Peti jött, és kész. Bum! És kész. És igazán ja, csodás volt. Jó, köszönöm szépen, ez tök jó. Ezt olyan jól látni, és én annyira, annyira irigylem, hogy csak így megy hova, imádkozik, és ott egy jó. Teljesen jó. Hálás vagyok, köszi Bill, hogy jöttél ma, már megáldottál minket, szóval köszönjük szépen. A mai nap az egy nagyon jó emlékeztető nap nekünk, ugye? A, nem tudom, hogy hogy vagytok vele, hogy a húsvét az mit jelent nektek, hogy az csak egy ilyen, már hogy így az évek alatt mivé vált nektek a húsvét. Itt nem fogok a nyúsziról, meg a tojásról, meg semmiről beszélni, hanem hogy így neked mivé, mivé vált ez a húsvét hogy hogyan gondoltál rá, mondjuk, amikor ma ide jöttél, hogy ah, tudom, mi a story, majd elmondják, végighallgatjuk, megkönnyezzük, haza megyünk. Tehát, hogy mit jelent nektek ez? Mert őszintén nekem már ezé vált a 21 év alatt. Tudom, miről van szó, Jó, rá, tudom, melyiket fogja mondani. Ma, a mai üzenetet már hallottam is a filtől, és csak így Isten megállított, hogy... A húsvét a kereszténységnek a legnagyobb ünnepe. És hogy a húsvét az azért van ez a nap itt, nem csak hogy megemlékezzek, de hogy elgondolkozzak, hogy ki vagyok én. Mert a húsvét az hordoz egy nagy üzenetet azoknak, akik még nem ismerik Jézust. De a húsvét az hordoz egy nagy üzenetet azoknak, akik megismerik és ez egy ilyen, a zsidók, mindig gondolkoztam, hogy miért állítottak emlékoszlopokat, amikor átmentek a Jordánon, és Isten azt mondta nekik, hozzatok ki köveket a, a folyómederből, és rakjátok ide. És az mindig legyen ott. De azért, hogy szó elmentek az mellett, emlékezzenek, és utána Isten azt mondja neki, és tanítsátok meg a gyerekeiteknek is, hogy miért vannak itt ezek a kövek. És én annyira szeretném, hogyha az én, én életem, amikor a húsvét jön, akkor megemlékezne, és hogy folyamatosan élné a húsvétot. Hogy így tényleg égjek Jézusért. Szóval én nagyon szeretem, hogy vannak ezek a karácsony. A húsvét a, a kedvencem ebben a, ebben a dologban. És azért imádkozom, hogy ezen az ünnepen, amikor mentek rokonokhoz, barátokhoz, akkor, nem tudom, megy valaki locsolni. Van még ez? Mentek locsolni? Baby, ez szét. vers Vers van, Király. De hogy... Hogy régen, ugye, miről szólt, hogy nem volt pénzem búcsúba menni, de nem baj, jön a, jön a húsvét. De, de igaz? Hogy, hogy összeszedtünk egy kis dellát, és akkor az az enyém volt. Tehát, Mindegy, csak menjük gyorsan a kört, apa már berugott, hazavon szóltam, és mehettünk. Sajnos nem sokáig élvezhettem ezt a dolgot a Na mindegy, de de mit jelent ma, ma, amikor már tudom az igazságot, és hajlandó vagyok-e ma elgondolkozni a húsvéton, és meg, megújítani a gondolkozásomat, ha kell, mint keresztény? Ma azt fogjuk csinálni, hogy átnézzük ennek a Pár napnak, nem csak a feltámadásnak, de a de Jézus halálának a történéseit. Lesznek igerészek, amit nem is akarok átolvasni, csak mesélek róla, és aztán megnézzük azokat az igerészeket, amikor ő meghalt értünk, és feltámad. Mert szerintem fontos dolog, hogy, hogy megnézzük, hogy a megváltó mit csinált értünk, mire hív minket. Szóval, hogyha van Bibliátok, azért jó, hogyha így követitek, hoztatok Bibliát egyébként. Nem? Ó, nagyon király vagy. Igen, Ó, szép. Köszönöm szépen. Igen, telefon, persze. Igen, nagyon jó. Tehát kövessétek azért, hogy legyen, legyen ott előttetek hogy, hogy mi, is, mi is történik, és a Máté evangéliuma alapján, és ha esetleg jegyzetelsz, akkor, akkor írhatod így az igemásokat. Ott kezdeném el, amikor a Máté 26-30 van, azt olvasod, hogy ők zsoltárokat énekelve, zsoltárokat énekelve kimentek az olajfák hegyére. Ugye megvolt az utolsó vacsora, és ők énekeltek zsoltárokat a zsidó szokás szerint. Képzeljétek el, most, amíg elérünk a keresztig, Jézusnak, Próbáljátok beleképzelni magatokat ebbe az érzésbe, ami történik. Hogy Jézus tudja, mi áll előtte, és általában, hogyha jegyzetelsz, írd le, ma is egyébként, ezen az ünnepen a 111-től a 118-as zsoltárokat énekelik el. Na most ez nagyon érdekes, hogyha majd otthon elolvasod, hogyha megjegyezted és elolvasod, ne kezd el most, mert akkor lemaradsz a lényegről, akkor egy olyat találsz az egyik zsoltárban, csak képzeld el, hogy Jézus megy ki a tanítványaival, Jézus és a tizenegy, ugye Júdás már elment, vagy elárulja őt, sétálnak ki, már sötét van. Ott voltak a vacsora után, és énekelnek a tanítványok, Dicső, dicséreteket énekelnek, és az egyik zsoltárnak ez a szövege kötelekkel kössétek oda az áldozatot az, áldozatot az oltárnak a szarvához miközben ő pontosan tudja, hogy róla lesz szó, és őt fogják megkötözni nem sok idő múlva. Aztán azt látod a 31-től, ugyanígy a Máté 26-31-től a 46-ig, ugye itt nagy történések vannak, ők mennek, és azt olvasod, hogy átkeltek a Hebron, Hebron patakján. Nagyon érdekes, megint gondolkozz el ezen, Jézus énekli ezeket a dalokat, ami róla szólnak, és arról, hogy ő most áldozat lesz, és át kell egy patakon, ami vöröslött az állatoknak a vérétől, ugyanis egy ilyen ünnepen több mint egy millió állatot megöltek, ugye? Mindenki jött, és áldozatot mutatott be, és ez a, ez a patak volt, ami elvezette ezeknek az állatoknak a vérét. Most Jézus át kell egy ilyen patakon, és nem sokára, ott a kereszten vér és víz fog kijönni az oldalából. Át kell ezen a patakon, ahol a vízben vér van. Minden egyes pillanat az ő haláláról szól. Csak gondolkozz el ezen. És oda mennek az olajprésnek a helyére. Ugye, gecsemáné, azt jelenti olajprés, gecsemáné kert az egy kis fallal körülvett kis kert volt, ahol kipréselték az olajbogyóból az olajat. Jézus oda megy az olaj a préselésnek a helyére, és gyötrődik. Azt olvassuk róla, hogy megkérte pár tanítványát, a belső kört, hogy imádkozzanak vele, és aztán, aztán ők elaludtak szokás szerint, de ezt annyira tudjuk, nem? Tehát én, én már ezen nem lepődöm meg. Sokan meglepődnek, hogy Péter mindig alszik, amikor valami fontos történik. Az átváltozás egyén, ez alszik. Utána föl kell, nem tudjam, mit beszél. Akkor itt is, itt valami fontos van, megint alszik. De, de annyira tudunk ebből azonosulni, mert ti is néha alszatok egy-egy biblióra, nem? Tehát, de nem tudom, hogy tudjátok-e, de úgy, ahogy ti láttok engem, én is látlak benneteket. Tehát így, ez így ne gondolod, hogy így te így, valami rádborul és téged nem látlak, amikor... De, de érezzük, ezt a, érezzük ezt a problémát, ami Péternek van, és ugye megkérjük őket, de ők alszanak, és Jézus pedig gyötrődik. Akkor el tudod képzelni ezt a nyomást, ami ott volt rajta, és, és azt olvassuk, hogy ő vért izzadt, amikor, amikor imádkozott. És sokan szokták ezt kimagyarázni, hogy ugye az egyik evangélium úgy írja, hogy, a, hogy, a, hogy a, az izzadság cseppjei, mint a vércseppek, úgy, úgy estek le. És ez nagyon sokáig kérdés volt nálam, amíg szemtől szemben nem láttam, hogy az ember képes vért izzadni. A saját fiam izzadt vért egyszer, amikor még így rákos volt, és volt egy olyan vizsgálat, amire le kellett őt fognunk. De már olyan sokszor volt ez a vizsgálat, hogy már attól is félt, amikor már meglátta ezt az asztalt, amire le kellett fognom a gyerekemet, és láttam, ahogy, ahogy amikor így megcsinálták ezt a vizsgálatot, kihoztam, és, a, és a, a homlokán ezek a hajszárerek elpattantak, és rendesen letöröltem róla egy pici vért. És az jutott eszembe, hogy micsoda gyötrődésen lehetett Jézusnak ott, amikor, amikor, mert láttam fiamat, hogy hogy gyötrődik, ezen a ponton ott a kertben, ahogy imádkozott, hogy, hogy megtegye Istennek az akaratát. Mert itt ez volt, a, ez, volt a, ez volt a kérdés. Hogy őt nem fogta le senki. neki ott dönteni kellett. Mert a teste az láthatóan úgymond üvöltött az ellen, hogy a keresztre menjen. Azt mondta, ha van bármilyen más út, hogy az embereket megmentsem a pokoltól, akkor legyen meg, igaz? De aztán csönd volt. És aztán Jézus megértette. Azt mondja, legyen meg a te akaratod, Uram, ne az enyém. És ez volt a harc, értitek? Vért izzadt, hogy megcsinálja Isten akaratát. Milyen példa, példa előttünk már ebbe? Kert tudod képzelni, micsoda agónia lehetett? Bár én is így agonizálnák azon, hogy Isten akarata legyen meg ma, és ne az enyém. Én hányszor csak odaadom magam a testemnek, mindegy. Mit akarsz? Csináld! De egyáltalán nem aggódom azon, hogy ez most vajon Isten akarata, vagy nem. Látod, Jézus, ugye ez egy nagyobb súly volt. És ha láttátok a passiót, a filmet, ott szerintem nagyon el van találva, amikor a sátán ott volt, és azt mondta neki, túl nagy teher ez egy embernek. Nem bírja elviselni. Biztos, hogy kísértette őt. De Jézus ellenállt, ha kell, akkor, akkor vért izzadt, mert nem volt más út. És ezt nagyon fontos tudni, hogyha lett volna más út a megváltásra, ha lehetett volna valamit csinálni azért, hogy megváltódjunk, ha tehettünk volna elég jót ahhoz, hogy utána Isten elé álljunk, és azt mondjuk, hogy Uram, én ennyi nénit kísértem át, ennyi ebből ezt csináltam, és ez elég lesz, Uram akkor Jézusnak nem kellett volna meghalnia. De Jézusnak meg kellett halnia. Nem volt más út. És aztán, ha tovább nézed, ott kövessétek azért velem a Máté 26-tól 26-47-től a 27. rész 37. verség sok minden történik. Ugye Jézust elfogják ott a kertben és, és Júdás elárulja. Ez micsoda, micsoda pillanat lehetett, nem? Hogy, hogy oda megy Júdás, és elárulja Jézust. Megcsókolta. Ugye azért, azért kellett megcsókolni, nem tudom, hogy gondolkodhatok-e már ezen, hogy miért kellett megcsókolni. Ez sok mindent jelent egyébként. De, de azért, hogy nehogy valamelyik tanítványa adja ki magát Jézusnak. Júdásnak árulni. El kellett árulnia. Pedig látod Jézust, hogy azt mondja, hogy én vagyok. És Júdás még oda megy, és, és megcsókolja. És Jézusnak az a kérdése, hogy barátom. Miért jöttél? Szerinted szüksége volt a válaszra Jézusnak? Ő nem tudta, hogy Júdás miért jött? Nem, erre a kérdésre Júdásnak volt szüksége. Ugyanúgy fölteszi ma is ezt a kérdést azoknak az embereknek, akik nem hisznek benne. Akik éppen árulják el valahogy a nőt. Azt kérdezi tőlük, barátom, miért jöttél? végig azt látott, hogy Júdásnak adta a lehetőséget, hogy megforduljon. Nagyon érdekes ez. És aztán látjuk Péternek a hőstettét, ugye, egyszer az alvás miatt nem tudta, mit beszél, itt meg, hogy mit csinál. Ugye a getsemáné kertben le, levágja valakinek a fülét. Azon gondolkoztam tegnap, ahogy így elolvastuk ezt a történetet, hogy egyszer fogok csinálni egy bibliaórát arról, biblióra sorozatot, hogy az emberek, akikről nem beszélünk általában. És el tudtok képzelni egy bibliórát arról, arról az emberről, akinek a fülét levágták, Hogy ő neki így milyen volt a napja. Tehát nem? Tehát igen. Hát csak képzeld el jövök, megyek, hogy elkapom Jézust, levágják a fülem, hopp, visszarakják. Csak így, tehát én nem tudom, hogy én mindig ezen gondolkozom, és egy, egy kitérőt engedjetek meg, hogy vajon hogy csinált, hogy meggyógyította a fülét, ami volt, így felvette, és visszarakta, vagy lett egy új, és ezt meg odaadta emlékbe, tudod, hogy így De hogy micsoda hatása lehetett ennek ott, tehát, na... Aztán látjuk Péternek a bukását, nem? Ő, aki, ő, aki fennszóval hirdette, hogy hát ha ezek itt, ez a 11 vagy 10 elárulnak is, én biztos nem, én a halálba elmegyek veled, Jézus. Tehát nem tudom, hogy észrevetted de hogy én mennyivel jobb vagyok, mint ők. És aztán háromszor tagadja meg Jézust, és nagyon durva a jelenet, mert azt olvasod Márk evangéliumában, hogy amikor Péternek még a szó a szájába volt, és átkozó, átkozódva tagadja meg Jézust, ami egy, nem tudom, hogy a halászok hogy káromkodnak, de hogy, hogy ez nem csak egy egyszerű, jaj, nem is ismerem volt a végén, akkor belenézett a szemébe az Úr a, a pillanatba, Tudod, hogy amikor vétkezel, Jézus néz a szemedbe? Amikor éppen átkozódva tagadod meg, akkor néz a szemedbe. De olyan jó, hogy Péter azt látod, hogy ő sírva kiszaladt. Ki tudja, hogy Jézus hogy nézett rá. De azt tudjuk, tudjuk hogy megtérést hozott az, ahogy nézett rá. Nem tudom, hogy mosolygott, vagy tudott-e egyáltalán mosolyogni attól, hogy szétverték az arcát. De egy biztos. Hogyha, hogyha Jézus rád néz most, akkor tudnod kell, hogy Ő nem kárhoztat téged azért, amit épp csináltál. Azt várja, hogy gyere vissza hozzá. És aztán nagyon érdekes nekem egyébként, a másik, másik fickó, akiről szívesen tartanék egy biblióorát, az Pilátus. Akiről nem szoktunk beszélni, de nem tudjuk, mi lett vele egyébként. Vannak sejtések, hogy mi történt Pilátussal az élete második felében Jézussal való találkozása után. Nagyon érdekes. De ebben a történetben azt látod, hogy Pilátus egy olyan ember, aki kapott egy kijelentést Istentől, a feleségének mondta Isten, hogy, hogy ne nyúljon a zsidó emberhez. <gül> Akkor tudjuk róla azt, hogy ő kereste az igazságot. Ő fölteszi a kérdést Jézusnak, mi az igazság? Csak az a baj, hogy amint fölteszi ezt a kérdést, nem maradott Jézusnál, hanem kimegy a tömeghez. Fölteszi a kérdést az Istennek, és aztán oda megy az emberekhez, akik aztán megzsarolják őt. Azt mondják, ha te nem ítéled el Jézust, akkor te nem vagy a császárnak a barátja. Akkor, akkor megmondjuk majd a császárnak, hogy te hogy viselkedél, és akkor téged ki fognak venni ebből a pozícióból. És ő megijed de még mindig nem mondja azt, hogy hát akkor bűnös. Hanem azt látod, hogy ő igyekszik azon, hogy valahogy Jézust elengedje, de aztán annyi telik tőle, hogy megmossa a kezét, is szokás szerint, és azt mondja, hogy én mosom a kezeimet, én tiszta vagyok ennek az embernek a vérétől. Mintha nem döntene. Azt mondja, hát ha el tudok engedni valakit, el szoktunk engedni az ünnepen valakit, melyiket engedjem el? A barabbást, akiről egyébként tudjuk, hogy egy tolvaj volt, vagy a Jézust, a zsidók királyát. És ugye mindenki kiabálja, na barabbás is megérne egy Biblióra. Mindenki kiabálja, mert ő az egyetlen, aki tényleg, aki helyett tényleg meghalt Jézus, nem? Nem? Vicceltem. Szó szerint, nem? De, eh, vicceltem. Vicceltem. De, de csak, csak képzeljétek el ezt a szituációt, ami, ami itt van. Pilátus nem mer dönteni, pedig nyugodtan mondhatta volna, nem, hogy erősködhettek zsidók, ti nem csináltok semmit. Jézus él, kész. Igaz? Ennyi lett volna. De ő inkább azt mondja, nem, én nem döntök. Döntsetek ti csak az a baj, hogy amikor valaki ezt csinálja, akkor már döntött. És ő abban a pillanatban, nem tudom, hogy az élete további részében egyszer döntötte Jézus mellett, de azt tudom, hogy ott rosszul döntött. Amikor azt mondta, hogy hát én, én itt tartózkodok. Tetszik nekem ez a figura, tök jól beszél, ne, a, ne az én, én kezemen száradjon a vére, döntsétek el ti. És utána azt mondta, Hát nem én akartam a barabbást, a tömeg. De ez mi? Ez már egy döntés, nem? Tudod, ma ugyanez van. Emberek ugyanezt csinálják néha. Éltetik azt, aki, aki meglopja őket, a sátánt, és halálba küldik azt, aki életet adna nekik. És néha lehet, hogy így, hogy hát én nem döntök. Jó fejez a Jézus, Tetszik nekem az egész bibliaórásdíj, meg minden, de mindegy. De tudod, ha így vagy vele, akkor már döntöttél. És ha te így gondolkozol, akkor ha ma visszajönne Jézus, akkor te sajnos a pokolba mennél. Ez miatt a döntés miatt. Mert nem mondtad azt, hogy Jézus. De olyan jó, hogy ez az egyszerű út van. Azt mondja, ha szíveddel hiszed, és a száddal megvallod, üdvözölsz Isten adott egy egyszerű utat erre. Szóval érdekes ez a döntés dolog, nem? Hogy nem döntök, de avval már döntök. És aztán ezt olvassuk, ezt már föl fogom olvasni, a Máté 27. 35-től 37-ig. Miután pedig megfeszítették őt, elosztották az ő ruháit, sorsot vetve, hogy beteljesedjen a próféta mondása, megosztoztak az én ruháimon, és az én köntösömre sorsot vetettek. És leülve ott őrizték őt, és feje fölé illesztették az ő kárhoztatásának okát, odaírva, ez Jézus a zsidók királya. Hogyha jedzetelsz, írd ide föl nyugodtan az Ézsaiás 53-at, ami leírja nekünk, hogy milyen volt Jézus. Pontosan, hogy ő milyen ember volt. Tudjátok, legyen majd emlékoszlop ez, és emlékezzünk először erről, úgy, mint ahogy a zsidók emlékeztek, amikor elmentek a kőrakások mellett, hogy ő megfizette az árat a bűneinkért. A bűn zsolja az a halál. Valakinek fizetnie kellett. És Jézus eljött, a tökéletes bárány, aki soha nem vétkezett, nem volt benne semmilyen hiba, meghalt a bűneidér, Isten a saját fiát odaadta, mert tudta, hogy ez az egyetlen út, hogy megmentse minket, azt mondja a Biblia. Jézus eljött, engedelmes volt, meghalt minden egyes bűnünkért, és kifizette az árat. Kifizette az árat, hogy nekünk már ne kelljen fizetni? Hogy mi, te meg én, amikor meghalunk, akkor ne a pokolba menjünk, ami az örök szenvedésnek a helye, hanem, hanem a mennybe. És tudjátok, ez szerintem nagyon fontos, hogy a kereszténység nem egy áldott életről szól a földön, hanem egy örökről a mennybe. Mi nem erre a földre lettünk megváltva. Mi a mennyire vagyunk megváltva. És az még várat magára. De a kérdésem az az, hogy ma, ha neked meg kéne állnod így Isten előtt, ha ma valami történne veled, és meg kéne állnod Isten előtt, készen vagy számot adni, hogy mit tettél a fiával? Ez egy nagyon fontos kérdés. De tudod mit? Keresztényként megállhatunk így a kereszt mellett, Amire föl van írva, hogy ő a zsidók királya, meg a mi királyunk. És megemlékezhetünk arról emberek, hogy mi biztonságban vagyunk a kezében. Azok, akik hisznek. Hogy Jézus kifizette minden bűnömér az árat. A múlt bűneiért, a jelen bűneiért, és a jövő bűneiért. Ez miért jó? Mert megnyugodhatok. Nincs semmi, ami elvenne engem Isten szeretetéből. Bármit csináltam is. Akár elárultam, átkozódva, elfordultam tőle, és ma nekem ez annyira szólt, hogy így bocsánatot kértem az úrtól, hogy bocsánat, uram, hogy, hogy ezt a húsvétot így nem vettem komolyan. Hanem csak egy valami volt, amikor sonkát kell enni, meg tojást. Csülköt főztem tegnap képzelt. Neked mit jelent a húsvét ma? Lehet, hogy neked is bocsánatot kéne kérni? Mert akkor tedd le ma ezt így a, így a kereszthez, mert megteheted. Ne, ne vigyed el innen, ne vidd tovább azt, hogy rosszul gondolkozol a húsvétról. Tudod, te ma választhatsz jól. Nem úgy, mint Pilátus. Mi csinálhatjuk jól, ő elrontotta ott. De ma a felelősek lehetünk a döntéseinkkel, és azt mondjuk, nem, én nem akarok így tovább menni. Szeretném, hogyha a húsvét, az fontos lenne. És ez a mostani más lenne, mint ami eddig volt. Tudod, Pétert látod ebbe a sztoriba, amit nem olvastunk föl, hogy ő távolról követte már Jézust. A nagyszájú, ugye? Milyen nagyszája volt, a halálba veled megyek. Aztán már csak távolról nézegette, hogy észre ne vegyék. Aztán, amikor oda jött a szolgáló lány, megtagadta. Ez mind abból jött, tudjátok, hogy aludt, amikor valami fontos történt. És lehet, hogy te is így vagy vele, hogy Jézus, ne haragudj, de én az összes fontos alkalmat, amikor te hívtál, hogy imádkozzak, keresel, én végigaludtam. aludtam. ma mondhatod azt, hogy bocsáss meg Jézus. Mert azért is meghalt Jézus, és ma dönthetek jól, hogy innentől máshogy fogom csinálni. A János evangéliumában a tizedik részben ezt olvassuk, tizennegyedik verstől. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akkórból valók. Jézus itt a pogányokra gondolt, amikor a zsidóknak tanít éppen magáról. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki nem, senki sem veszi azt elén tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét fölvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Tudod, hogy Jézustól senki nem vette el az életét? Nem úgy kell nézni a sztorira, hogy jaj, szegény Jézus... Lehet, hogyha hamarabb szólnak neki, el tudsz szaladni a kerből. Jézus nem gyenge. Jézus volt az, aki azt mondta, hogy én leteszem az életemet. Jézus döntötte el, hogy mikor fogja az utolsó leheletét kifújni a száján. Mert ő neki van hatalma letenni az életét, de tudod, miért nagyon jó ez? Jézus annyira szerette, téged, hogy képes volt úgy dönteni, hogy ő meghal. Csak gondolkozz el ezen, hogy így körülnézel a terembe, kiért raknád le az életedet így. Ő meg ránk nézett, és letette az életét. Érted, meg értem. Azt mondja a zsidókhoz ért levél, hogy arra az örömre nézett, ami előtte volt. És annyira tetszik nekem, egy pásztorom mondta ezt mindig, és mindig a szívembe égett, hogy az te meg én voltunk, -e amire nézett. Ez olyan jó, és azt olvassuk a Máté 27.50-ben. Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltva kiadta a lelkét. Eljött ez a pillanat. De igazából olyan jó, hogy itt semminek nincsen vége. Olyan jó, hogy Jézusnál a történet nem itt, nem itt fejeződött be, mert Jézus a keresztem fölkiáltott, és egy más evangéliumban olvasunk arról, hogy ő azt mondta, elvégeztetett. A szó azt jelenti, beteljesít, végrehajt, lezár, kifizet. És ezt, nagyon, nagyon szeretem ezt a szót. A szó maga arról beszél, hogy nincs több hátralék, nincs több, amit még fizetni kell. Nem kell többet dolgoznod az üdvösségedért. Ezt azért jó mondani Magyarországon, mert Magyarországon mindenki keresztény, igaz? Nem? Tényleg? Én Esztergomba rengeteg keresztényel találkoztam. Megkérdezed őket, hát katolikus vagyok, persze, hogy keresztény vagyok, nem? Hát és rengeteg ember van ebben az országban, aki azt gondolja, hogy tehet bármit azért, hogy Isten elfogadja őt. És utána ez miatt rengeteg ember azt gondolja, hogy nem tud tenni eleget, hogy Istennek megfeleljen. Rengeteg ember néz magára úgy ebben az országban, hogy nagyon rossz vagyok, és, és ha Isten tényleg van, akkor velem biztos nem foglalkozik, mert olyan múltam, olyan vagyok most, de ez nem igaz, mert elvégeztetett. És ez azt is jelenti, hogy nincs több hátralék, nem kell többet fizetni, nem kell tenni semmit azért, hogy valakinek üdvössége legyen. Mert Jézus megtett mindent, ami szükséges, hogy az ember Isten elé kerülhessen. El bevégeztetett az embernek a, a megváltása.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 hit által üdvözülhetsz. Sehogy máshogy. Hit által, és ez kegyelemből van. És olyan jó, hogy, hogy maga Jézus tette meg, ezt értünk. Azt olvassuk a Máté 27.51-ben, és íme a templom kárpítja a fölétől az aljáig ketté hasadt, és a föld megindult, és a kősziklák megrepedeztek. Ez egy nagyon érdekes történet egyébként. A templom kárpítja, nem tudom, hogy tudjátok-e, de, de ez nem csak egy kis szőnyeg volt. Tehát nem egy ilyen kárpit volt, ami itt van, fölemeled, és könnyen szétsza szétszakíthatod. Hanem azt olvastam róla, hogy 45 cm vastag kárpit választotta el a szentek-szentjét az emberektől. Tehát az rengeteg. Az rengeteg. Ez nem csak egy ilyen föllépben tudod, én mindig így képzeltem el, hogy megy a papa szentek szentjébe. És akkor, nem, ez nem. Tehát több ember kellett arra, hogy megmozdítsd egyáltalán. El tudod ezt képzelni? És egy, egy anyagból van az egész. Úgy kellett csinálniuk. És azt mondja ott, hogy ez, amikor Jézus meghalt, a tetejétől az aljáig szét, szétszakadt. Szerintem egyértelműen látszik az, hogy Isten jött, megfogta fölül, és szétszakította. És mit jelképezett ez? Ez a kárpít elválasztotta Isten jelenlétét az emberek jelenlététől. Egyszer egy évben mehetett be a főpap az áldozat vérével, és hinthette a ládára a vért. Egyszer egy évben mehetett be egy ember Isten jelenlétébe, hogy személyesen közösségben legyen Istennel. És Isten azt mondta, amikor a fia meghalt, hogy ennek vége. Bármikor bárki mehet hozzá személyesen, és egy személyes kapcsolatban lehet vele. Azt olvassuk az Efézusi Levélben, először az első rész, hetedik verse. Akiben van a mi váltságunk, az ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdaság, gazdagsága szerint. És aztán a második rész, 18. verse, mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy lélekben az atyához. Ő általa mehetünk Istenhez. Tudnod kell, hogy ma bármikor odafordulhatsz már Istenhez, mert Jézus meghalt érted. Régen nem volt ez így. Ma közösségben lehetsz a Szent Istennel. De olyan érdekes, hogy utána olvastam ennek, képzeljétek el, és ez valóságos, hogy nem sokra rá Jézus halála után a zsidó vezetők, tudjátok mit csináltak ebbe a kárpittal? Összevarták. Annyira egyértelmű volt a bizonyíték, hogy ezt Isten csinálta, és senki más nem téphette szét. Hogy ők megpróbálták eltüntetni ezt, és összevarták. Te elhiszed ezt? Összevarták újra az elválasztó falat Isten jelenléte és az emberek között. Milyen érdekes ez nem. Ma hányan csinálják ugyanezt? Hányan mondják azt, hogy nem jöhetsz csak úgy Istenhez, muszáj, hogy ahhoz, hogy Isten jelenléte vegyere, így és így fel kell öltöznöd. Ahhoz, hogy Isten jelenlétébe gyere, már jó lenne, ha már egy pár évek járnál a Biblia órákra. És különböző terheket pakolnak. Ahhoz, hogy tényleg élvezd Isten jelenlétét, most ez nagyon divik. nyelveken kell szólnod. Akkor tényleg, akkor is, ismerni fogod Istent. Hány ilyen ember van, aki pakol rá terheket, mintha varnák össze újra ezt a ezt a szőnyeget, ezt a kárpitot és azt mondanák, nem, nem mehetsz csak úgy Istenhez. Hogy képzeled? Vagy akár a vallási szertartásokkal, nem mehetsz csak úgy Istenhez, meg kéne, hogy legyél bérmálva meg, mit tudom én, mit csinálva, ahhoz, hogy aztán menjél Istenhez. Annyira szomorú, nem? Összevarják ezt az elválasztó falat pedig nincs már ott. Jézus halála egyértelműen megmutatta ezt. Azt olvasod a római levélben a negyedik részben, harmadiktól az ötödik versig. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám Istennek, és tulajdonítaték az ő neki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítaték kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hiszabban, aki az Istentelent megigazítja, az ő hitet tulajdonítatik igazságul. Azt mondja Pál, hogy hitből mehetünk Istenhez. Ábrahám csak hit Istennek, és azt olvassuk, ez igazságú tulajdonítatott neki. Hogy ő igaznak lett elfogadva, mert hitt. Ma ugyanez szól, ugyanez az üzenet ezen a húsvét van. Ha hiszel ma, te igaznak leszel elfogadva mert az ő igazságába fogsz fölöltözni, aki meghalt helyetted. Ha te ma elfogadod Jézust a megváltódnak, akkor nem kell semmi többet csinálnod, hogy üdvösséged legyen. Kész. Jézus elég. Nem kell áldozatokat hoznod neki, nem kell megváltoztatnod magad, csak gyere, majd ő fogja ezt csinálni. Néha találkozom emberekkel, akik azt mondják, hogy hát először rendbe kéne hoznom az életemet, hogy Jézushoz menjek. Épp ma volt egy ilyen beszélgetésem. Ugye ma egy ilyen evangelizációs óra volt, és mindig, a, mindig én vagyok az, aki utána beszélgetek az emberekkel. És eh, rendbe kéne hoznom magam, hogy jöhessük Istenhez, és mondtam, nem kell semmit csinálnod. Tudod, hogy ő akar rendbe hozni, Csak gyere! És ma ez az üzenet. Mert azt olvassuk a Róma 8.1-ben, nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Csodálatos dolog ez. És életet ad. Neked van életed? Nem akarsz innen úgy elmenni, hogy van életed? Hogy biztonságban van az életed, az örök életed? Olvassuk az Ézsaiás 53.9-et. Egy profécia Jézusról. És a gonoszok közt adtak sírt neki, és a gazdagok mellé jutott kínos halála után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott a szájában. Nagyon érdekes, hogy Jézusnak egy gazdag ember kölcsönözte a, kölcsönözte a sírját. Azért mondom, hogy kölcsönözte, mert csak három napra kellett neki, kettőre. Bocsánat. Tehát egy ilyen kis albérlet volt... És aztán, és aztán ő, ő ugye erre, és tényleg egy gazdag, emberek, gazdag embertől kapta, és a gonoszok közt lett megfeszítve. De aztán ezt olvassuk, és ezt már így kövessétek velem, a Máté 28-ban az első verstől. A szombat végén pedig a hét első napjára viradólag kiment Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És nagy földindulás volt, mert az úrnak angyala leszállva a mennyből, és menve, elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült arra. Nagyon vicces szerintem. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettentek, és olyanok lettek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalva mondta az asszonyoknak, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadt a halából, és íme előttetek megy Galilába. Ott meglátjátok őt, íme megmondtam nektek. Egy gyorsan eltávozva a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mentek, hogy megmondják az ő tanítványainak, íme szembe jött velük Jézus, és mondva, legyetek üdvözölve. Azok pedig hozzájárulva megragadták az ő lábait, és leborultak előtte. Akkor mondta nekik Jézus, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én atyám fiainak, hogy menjenek Galilába, és ott meglátnak engem. Nagyszerű dolog ez, és nem tudom, hogy tudjátok-e, de az, hogy Jézus bement a sírba, feltámadt, az ott van az ószövetségben is. És amiről eddig beszéltünk, tudjátok, hogy egy évben egyszer a főpap engesztelést végzett a nép bűneiért, és akkor egy évre el volt intézve a dolog. A közösség így istenne. De aztán újra kellett hozni az állatot. És olyan jó, hogy már nincs az az állatáldozat. Milyen lenne, hogy évente ilyen nyájjal járnánk Gyülibe, tiszta vér lenne minden, és itt ölnénk. Tök jó, nem? Hogy ez már nincsen. Tehát, hogy így ez volt, hogy vitték, ugye, és a pillanat az így nézett ki, ugye megölte az állatot, áldozatot mutatott be a népér, és bevitte a vért a szentek szentjébe, ugye nagyon fontos volt, hogy a főpap az bűntelen legyen, hogy nehogy valamit elrancson, mert akkor nem jött ki. Egyébként nem olvasunk erről feljegyzést, hogy volt-e olyan, hogy bement a főpap és ott halt meg. Vannak erről ilyen külön, különös dolgok, hogy kötel, ezért kötelet kötöttek a lábára, hogy, hogy, hogy ha esetleg meghal, akkor... Ugye ők nem menjenek be a szentek, csak kihúzzák. De, de ezt nem tudom, hogy, hogy benne van -e a sátor felszerelései között. Ne, nem tudom. Nem tudom, de még lehet. Tényleg. Csak nem találkoztam vele, és ezt komolyan mondom. De az a lényeg, hogy ugye bement a pap, és hogyha büntelen volt, akkor ki is jött. Igaz? És a nép csendben várta és imádkozott. Hogy mit mond Isten, hogy mit szól Isten a papon keresztül. És akkor kijött, és akkor mondott valamit a népnek. De ez Jézus képe volt az ószövetségben, aki bement a szentek szentjébe. Ő maga volt a főpap és az áldozat. És mivel tökéletesen bűntelen volt, ő nem maradt a sírban a halálba, hanem, hanem kijött. És ebben tudjátok, mit bizonyított? azt, hogy minden, amit ő addig mondott és ígért, az igaz. Nem csak, hogy megváltott minket ebben, hanem ugye Jézus beszélt arról, hogy ő majd feltámad, meg beszélt sok mindenről, de gyermekeim, ha föltámad, kijött, akkor az azt jelenti, hogy minden, amit ígért és mondott, az úgy, ahogy van, be fog teljesedni. Lehet -e ez az ígérete is, lehet, hogy te kaptál ígéretet Jézustól, bármit mondott neked, ő feltámadt. Az be fog teljesedni. De tudod mit? Ő beszélt arról is, hogy jön vissza. És hogy ennek a világnak hamar vége lesz. Azt mondja, hogy elmegyek egy kis idő, és aztán jövök. És tudjátok, hogy Istennél ezer év egy nap, egy nap ezer év, akkor két napja sem ment el. Tudjátok. Igazán az ő szemszögéből még csak most ment el. És mindjárt jön. Na most a lényeg az, hogyha ő... Meghalt, és feltámadt, és ez beteljesült, akkor ezt is megígért, és ez is be fog teljesedni. Isten ítélni fog, és mindannyian meg fogunk állni előtte, te is, én is, és van, aki, van, aki megy az ítéletre tényleg, mi pedig jutalmakat fogunk venni, és ott leszünk vele, akik keresztények vagyunk, hol fogsz állni. Erről van egy olyan jó viccem a végén, majd elmondom. Csak ez most nagyon jó pillanat. Hol fogsz állni te? Remélem, hogy a jó oldalon. Remélem, hogy a jó oldalon. És olyan jó ez. Azt mondja a Róma 10.7. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És a Róma 10.9. Mert ha te száddal, Vallást teszel az Úr Jézusról, és szíveddel hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halából, megtartatsz. Ennyire egyszerű ma az üdvösség. És aztán Péter azt írja az első levelében, az első részben a 18. verstől. Tudva, hogy nem veszendő hol, mint ezüstön, aranyom, váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén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 Ha te hiszel Jézusban, van miért ünnepelned. Van miért ünnepelnünk, mert ő magára vette a bűneink büntetését, hogy mi már ne kapjunk büntetést. Van miért ünnepelnünk, mert biztosak lehetünk benne, hogy az ő ígéretei befognak teljesedni, amit mondott nekünk. Van miért ünnepelni, mert senki nem választhat el minket az Isten szerelmétől, ami Jézus Krisztusban van, ha mi hiszünk ő benne. Van miért ünnepelnünk, mert biztos helyen tudhatjuk az örök életünket. Nem kell félnünk, hogy mi lesz velünk, ha elhagyjuk ezt a Földet. Tudjátok, van miért ünnepelnünk, mert minden a javunkra van, ami körülöttünk történik. Ezt is megígérte nekünk. Van miért ünnepelnünk, mert Jézus él. És ő egy személyes kapcsolatot akar veled ezen a húsvéton. Na most, ma dönthetünk jól. Hogy fogsz ma dönteni? Azt fogod mondani ezután a Biblióra, hogy te, oké, menjünk sonkát tenni. Vagy hogyha kell, akkor azt mondod, hogy Uram, vizsgáld meg a szívemet. Mi az, ami nincs rendben? És nem akarok úgy tovább menni, ahogy eddig, tovább, eddig jártam. És én kérlek is erre téged, hogy így tedd meg ezt. Ha keresztény vagy azért, hogy Járjál Jézus, Ha nem vagy keresztény, azért, hogy megmenekülj. És tudjátok, egy utolsó igeverset felolvasok itt az óra végén, ami, ami nekem igazán arra volt egy emlékeztető, hogy ki vagyok én, és hogy hova vagyok elküldve. Mert Jézus ezeket, ezekkel a szavakkal búcsúzott a tanítványaitól a Máté 28-ban. Azt mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenve azért... Tegyetek tanítványán minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én tiveletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez tök jó. Te tudod, hogy erre vagy elküldve ezen a húsvéton? És én azért imádkozom, hogy légy szíves, használjátok ezt az ünnepet, hogy elmondjátok az embereknek, hogy miről szól igazán. Tényleg, és lehet, hogy teli lesz a szád éppen sonkával, meg tojással, de közben beszélj arról, hogy de tudod, hogy egyébként miről szól. Legyetek bátrak! Vannak körülöttünk emberek, akik a halálba rohannak. Akik ha ma meghalnának, akkor a pokolba mennének. Legyetek bátrak, hogy beszéljetek arról, hogy mi, mi ez, ki Jézus és én erre kérlek így benneteket. És olyan jó, hogy velünk van a világ végezetéig. Szóval van miért ünnepelnünk. Imádkozom, és aztán elmondom a viccet majd, akik kapcsoltuk el. Uram, köszönjük neked ezt a, ezt a mai napot. És gyertek dicsőítők, nem tudom ki fognak még játszani. Akkor majd a végén mondom el a viccet. Uram, arra kérünk, hogy így áld meg minket ezen, a, ezen az ünnepen. Kérünk Istenem azokért a rokonokért, barátokért most, akik nem hisznek benned. Atyám, szeretnék imádkozni azért, hogy hogy meg őket. Uram, adj nekünk bátorságot, hogy megkérdezzük tőlük, hogy, hogy ők, ők hogyan állnak az örök élettel kapcsolatban. Uram, kérlek, hogy hozd, hozd elénk őket, és adj bátorságot, hogy beszéljünk Jézus Krisztusról. És imádkozunk most, értük, hogy nekik pedig legyen bátorságuk szembenézni, szembenézni a, a bűneikkel, hogy aztán meglássák azt, hogy milyen egyszerű, milyen egyszerű az evangélium, és hogy te milyen egyszerű utat adtál, hogy az örök élet az biztonságban legyen. Kérlek segíts nekünk elmondani, hogy nem kell több, mint Jézus. Kérlek segíts nekünk elmondani, hogy, hogy te szereted őket, és szereted a világot. Kérlek segíts nekünk elmondani, hogy te segíteni akarsz. Segíts, hogy elmondjuk, Uram, hogy te vagy a mindenségnek a teremtője, te hozod a szabályokat, és mi csak pici emberek vagyunk itt de te jobban akarsz velünk lenni. Kérlek add, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi az Isten. És csak állj ezt a húsújtot. És így arra kérlek benneteket, az utolsó darra, hogy álljunk föl együtt, jó, és énekeljük ezt így el.